Inscripție pe-un pahar. Cristal rotund pe o umbră de veluri, Cu inima de-a pururea senină, M-am din ape de azur, Am înghețat sub surțuri de lumină Și neîncetat ca pietrele de rouă, Para renaște în locul mii tot virgin Cu în fundul meu mai nouă Pe cât mi încăputul de puțin, dar n-ai să știi prin mine ce izvoare s-au strecurat și câte liniștit. Și nu cunoaști pe buza mea cântăitoare buzele calde, câte m-au sorbit. Ele sunt aici? Ele sunt aici în văzdu ca niște foi, când îmi încerci răcoarea nebăută și gura ta, sorbindu mistropii noi, buzele în zbor. Umbrite, ce o sărută,